Hej och välkommen! Godra afton! 309 är idag, du? Ja. Ja, det är helt, helt otroligt. En tredjedel från 927. Mm. Det, det, det är... År. När börjar vi egentligen? Vilket datum? N nej, men alltså, vi var det 13? Var det 13? Ja, 2013. Det var, ju, var det inte samma dag som vi träffade grannen för ett år. Och vi på på Brädebarn, Ja, just det. Du måste, när fylla en år du ska koll på något. november. Ja, det kunde det vara det. Så det är ju... Fan, Vi, sju... <laughs> Vi är inne på sjunde året. starkt? Ja, eller, eller åttonde. Nej. sjunde. Sjunde. Ja, enligt ditt räkning så är det... Du lägger ju alltid till. Eh, vad har jag att säga om idag? Eh... Jo, jag såg en... Efter jobbet så gick jag på den här, jag har min favorit, affär. Runt runt skiftfärg. Ja, ja. Och på vägen dit så såg jag en kille kanske inte femman, blev påkörd av en sån här matmoppe. Nej. Ja, på ett Jag såg jag hörde det, vi hörde bara smaltelefon. Allt om ja, det jävla För det var ett övningstillfälle och så stod en buss, men den har ju stannat. Mm. Och han körde, han körde bara ja, på. Ja, ja, ja, det är ett och han var ju tjockad Han bodde ju till För det var en, en gubbe som En gubbe han säkert yngre var mm. vi är, eh, Som kom dit alltså förut var han bort, För han såg ju chockad ut Man liksom. reses sig upp direkt Han skadade inte Nej, inte vad han sa nej. i alla fall Men han var ju han var för ju, chockad. Mm. Alltså det var lite otäckt ja, ja. Eh, ja. Men Sen blev det bättre Sen blev det bättre men det är inte därför vi är här. Det är inte därför du är här Nej. Jag har ju med mig skivpåse. Ja. Och det är ju... För du har ju byggt upp din, din vinylsamling kraftigt. Mm. Och det är ju som Jögga sa när han var här. Vad oh, var ordagrant? Vet du vad du ger in på? Och <laughs> ja. Vet du vad du har gett in på? Det visste du inte då. Nej, jag trodde inte det. Men nu, nu vet du det ja, och det är, det är underbart. Det är helt så det. är min nya drog. Ja, ja, Jag kör alkoholfritt, knarkfritt, snusfritt, mm. men inte vinylfritt. Nej, nej. Tvärtom. Ja, ja. Och därför har jag med mig 3% i oj, oj, oj. i form av vinyl. Nej, ja. Nej, nej, det är sant. Så du kan ställa in i hyllan. Vi startar upp här då. Ska vi se? Vi startar upp, vi startar upp den här. Åh, oh, underbart! Det veckans det. tisdag, Anita Lindman, specialskola för Televinkeln och Gordon Wohl. Mm. Fan bra. Den där är den där... Den kommer jag inte ihåg. Den där gick på, på, den gick på radio. Och det, det blir bra som, som samspel Mellan eh, jag, jag tycker ändå att det är väldigt bra Samspel mellan Televinken och Anita ja. Men du kommer grodan in eh, Som Ja men lite segare sådär. och ja. han är lite Han blir lite kaxigare Televinken Ja Det är underbart att han blir kaxig Ja <laughs> jo, precis han har, En annan favorit till Trumpen Ja Från men, Fast han, han dök ju upp en gång Ja men Han har byggt jävligt bra Bra, det Nej, det var inte han som hade byggt, utan han, han hade ju en skattkarta i en kista, i locket. Vem byggde den då? Det var ju till Televinken. Byggde till ja, ja, ja, ja. Fan, vad teknisk också. Ja, ja. Och Trumpen så? Okej, okay, tack. Ja. Sen så klipper vi till med... Eh, den här. Tjong i till Anita <Televinken> groda båda. <laughs> Fan, det mycket barn. Och, de, och, den där, och den där, den var ju adventskalender. Jaha. Radiokalender Nu ska vi städa Det är lite Thomas Funk-sånger Och såna grejer också emellan Har du har du de här eller? Ja de har jag, ja. Ja, precis och, så, och sen sista mm. Det är som liksom, ja, en liten raritet I, i Den där Det här känner jag att omslaget Anita till vänken vinkeln Även med guldfisken mm. Fan här blir spännande Trumpen är inte med. Nej. Han är inte med. Oj, stort tack. Undrar, jag, jag, jag var också. Jag var på skivorna är väl jag inte helt. Nej. Men det är inte lika viktigt att det är torra skivor. Nej. Men, men det är inte någon liten sårep men det var inte så galet utan Nej. det var hade man varit sugen att köpa den vad heter det på en musikplatta mm. så hade man gjort det. Okej. Okay. Mm. Ja, det är ju inget. För själv, själv så hittade jag, jo, men jag var förbi myrorna på, det ligger ett vi Odenplan ja. ett förbi. Och då hade de ju sex stycken till och Vinken Nej, sju hade de. De oj, hade oj, oj. två stycken extra av skattjakten också. Ja. Men den, den hade du sen förut. Ja. Den där sett såg jag uppe på uh, Delicious Goldfish. Mm. Och så är köpa en till. Tio spänn. Ja. ja men vad fan vad kul. Jo men sen, ja, kul framförallt att ligga och lyssna på dem där i, i, i ja, sådana ja. små som till. Ja. E, fin, fin lyssning. E, jo själv så hittade jag hittar två stycken, men tre, tre andra till vinken. Okej. Okay. Och då var det, för, förut så fanns det sådana här små skivor med till, djurstök man hit och tillvinkar. Ja. ja, men då, då han kokar kaffe så det kokar över det. Flexiskivor eller? Nej. Nej, det var liksom EP-skivor. Mm. Nu var det, vad heter det på, på LP-format? Två olika. Okay. Och så hittade jag, och trodde att det hade den. För jag tänkte den skulle jag ha lagt med i ditt paket. Men den hade jag inte. Rymdfärden. Ja, oh, fy fan. Den. <laughs> den har hård Den ser du fram emot och lyssnar på. ja, ja. Jag, jag, jag har haft det på serie tidigare, Aha, okay. men, men, nej, det tiden Men Det var ju skitkul med kallisändare också Den knastrade lite men det spelar ingen roll nej. Och jag såg, jag såg Två stycken kallisändare Antingen där uppe eller, eller nere på Myrorna nere vid Nere, ja, vid, vid, ja, nere vid Drottninggatan Okej okay. mm. Så det var det Tack så jättemycket Ja men dagen då alltså, ämnet, var alltså boxning. Var det boxning? Ja, du hade karate. Nej, <laughs> jag hade ju krukväxter, fan, fan. så <laughs> ja. Men då får man köra köra den här, det hade ju han, Sudden ja. i Nilsitten, var det inte boxning för, för krukväxter? Ja, död och ja. ja, just. ja. det, vad är det riktigt smut. Är ja, det buxning? Ja. Precis. Har du någonting du kan vi... massa? Ja, låt låt Nej, höra. Låt höra har inte höra. jättemycket. Men det första jag tänkte på det var ju de här serierna, i buster. Mm. Kommer ihåg dem. Alltså ja, missie. Eh Knockout Charlie. Ja. Men sen Johnny Puma, det var ju wrestling. Ja, mm. men innan, föregångare till var det var ju Ben Bolt. Ja, men just det. Och han var lite... Det kan vara att brorsan köpte, det kan vara tidigare, typ 70 innan jag... Alltså sådana gamla nummer. Ja. Innan jag började upptäcka själv, liksom. Och när jag läste dem efter. Men han var ju en sån där... Han var en ovanlig boxare för att han... Han var akademiker och utbildades till journalist, mm -hmm. så han var väldigt smart och där i, i, i taktisk i sin boksning. Men jag minns, för Ben Bolt och Rovers, tycker jag var så dåligt tecknande... Det var De då Ben Bolt. Ja, ja, jo, jag, ja nu säger du så. Mm. Men, men att det var så dåligt... Knockout Charlie gillar för det var mer, så här, lite gammaldags... Mm. Det var lite 50 tals stil. Men vad var det, så är det med? Rovers, ja men det var ju massa olika som tecknar Rovers inom åren Det var det? Ja, så, för att han kunde se helt olika ut ja. i olika omgångar så. Och även knockout tror jag Nej, kanske var samma Men det är det guldfot, ju massa olika tecknar också Oj, oh, till, till, till mm. jag så oss och tänkte Televinken Jag kommer på en sak jäppre på, på Televinken Har vi haft någon specialavsnitt av Televinken? Nej, jävligt vi får ta det efter vi har kört de här... De här vi har väl det här tredje ämnet nu. Ja. va? Då har vi sju kvar. Efter det... Då spelar vi upp plattorna och kommenterar. <laughs> det, blir, det blir en lång förföljd tag. Det, det blir en lång förföljd ja. Men vi... Jag, jag tycker... Vad heter Dylan Bunken? Ja, ja. Televinken <laughs> Bunken. <laughs> det är en bra koncept. Ja. Lyssnar vi på en platta ett tag. Men vi har ju pratat om Televinken. Ja, passvis. Ja, precis. Han är kung. Ja, det gjorde det naturligt. Så är jag glad. <laughs> han är glad hela tiden. Ja, stor jävla där. Men eh, jag tycker att vi bestämmer att det blir om åtta avsnitt och så blir det ett Tillvinken-special. Ja, mm. absolut. Ja, vad ja. mm. du eh, Jo, jag hade eh, lite olika typer av slag. Ja, Okej. Okay. Det hade du ingenting om Nej, Nej. Uh, på lite om. Rak vänster eller jab Ja precis finns det något som heter mm. ja, Snabb effektiv avståndsmätare Och markerar slag med främre hand eh, Sen har vi rak höger Ska vara snabb och explosiv Höger krok, right hook mm. Svingande mm. hårslag med kropp eller huvud. Så vänster krok, left hook samma Och så är det höger och vänster uppercut Ja mm men det finns ju något som är south på. håller mm, har du med dig? Nej, det? Nej. Det är inget slag utan en. för det var ju en. Jag en vänsterhänt, då? Ja, som går med höger före. För det var en fråga en gång på, ja. på spåret. En som går med höger, annars så går går med, med vänstern före, liksom. Mm. Och Jag det är det. Och det är svårt för en högerhänt att möta en vänsterhänt. För de har de har ju, liksom, nej, de har, har de ju samma näve ja. liksom i. Jag kan tänka mig att öppningar blir färre. Mm. Sen hade jag lite olika viktklasser. Det finns ju elva. Har du tagit om där? Nej, inte så många. Men det är några stycken. Ja, men då, jag tänkte om, om du bara. För jag tänkte om du kunde rabla upp. Hur många det finns. många du kan. Det finns elva finns det. Tungvikt. ja. Lätt, tungvikt. Mm. Vältervikt. Mm. Bantanvikt. Vad vill jag ska säga? Jap. Flugvikt. Mm. Mellanvikt. Nej. Jo, mellanvikt finns. Okej, okay. okay, och då mår jag med det. Eh, En, två, sex. Och fem får. Eh, Supertungvikt. Nej. Jo. Finns det i boksning? Ja. Eh, Okej, okay, och sen. Har vi... där, där är min vikten är 90. 90 kilo. Är det 90,01 kilo? Ja, då är det en superdum vikt. Skulle jag till en med vara superdum. Dåligt. Okej, vad säger Ben Pantan? Nej, simpelthen. Ja. Du har ju flygvikt, sa du. Ju. Och då är det liksom min, minivikten i 51. Sen har du lätt flygvikt Och då är, så ska man ju som mest, väga, man mest väga 48 Alltså Man skulle ju kunna kombinera Och vara backhoppare Och en jockey ja. Och en lätt flygviktare ja. I alla tre. ja Sen har du Du nämnde ju flygvikt och bantanvikt Sen har du ju fjädervikt Ja just det Det är minivikt 57 kg Lätt Lättvikt är 60 kg Sen har du ju lätt vikt också 64 kg om, om man kollar här så, så uh, jo, men jag skulle, jo men jag skulle komma in Minivikt Maxvikt 81 Jag skulle komma in på tungvikt mm. Det verkar konstigt Om, om... 91 är tung vikt. Ja just det, 91 just det. från 81 ja, det. Ska jag, jag ska komma in i tungvikt där. Ja, ja, men vad supertungvikt? Ja, det då är det är vad heter det? 91 kilo Jag har maxen 91 här då. Mm. Ja just det. Ja. Ja, supertungvikt. Mm. Eh, jag hade lite Lite fakta bara så sådär om Jag eh, ska se om det, om det fanns någon, om det var någon, någonting intressant. Eh, jo, bara lite eh, På grund av det konkurrerande förbunden har det liksom i alla andra viktklasser från slutet av 60-talet blivit svåra att avgöra vem som är den riktiga mästaren. Tidigt så har det rått enighet om titeln, men från slutet av 70-talet har det blivit allt ovanligare. 1960 blev Från Patt som den första som lyckas ge det efter att vi seglade Ingmar Johansson i uturmatchen. Mm. Och det, det hade jag ju, ja. Och eh, Mohammed Ali blev 78 den första som lyckas åter återta titeln en andra gång. Ja. Han var ju mästare eh, tre gånger, va? Ja. Sen gjorde han. Så gjorde han en, ett fjärde försök Jag tror att det var 1980 Då gick jag i Då gick jag på gymnasiet På Nora Och matchen var på natten en gång Eller den började typ man Kanske 12 eller 11 Och då hade jag eh, Då hade jag en sån timmes Timmesband mm. En timmesband Så jag spelade in jag spelade in det för om man vill höra Finast, ja, du på, ja, ja, Jag hade spelat på Det jag spelade, var inte på tv Nej, jag, jag spelade på kassett ja. uh, Och upp en morgon så, or, så Klimmer upp direkt och så spor man tillbaka Och kolla. Och han åkte bluter i Andra ronden mm -hmm. Han var ganska chanslös mot Jag tror det var Leon Spinks Kanaboren mm. mm. Har du koll på de många eh, världsmästare i andra vikter en tungvikt? Ja. Nej, alltså... Sugar Ray Leonard då? Sugar Ray... men det var inte den en os boxaren Jo. Oh. Först. Men han... det var väl inte tungvikt tror jag. Nej, det var något, något, något emellan. Men då är vi ändå inne på tungvikt. Mm. Så har jag rankat tio största namn i tiden. Okej, okay, jag, jag har en... Jag hade ingen lista här, men jag börjar att göra... För det finns ju många mm. också som, som jag känner igen på namnet, men man har inte sett. Eller Nej, jag, har inte jag har inte sett. Exakt, exakt sett men. Så, fyra stycken hade jag nämnt. Jag, jag, jag kan ju inte bara säga till när jag har ja. dem. Uh, bakifrån, så är nummer tio, George Foreman. Mm, han är med. Jag, jag, jag kan ju läsa lite grann bara om, om George Foreman, för han var ju faktiskt den, den, den äldste som har blivit mästare. När han, för han gick emot mot, Förlorade titeln Mot Ali mm. Nej, Ali hade Rumble väl, in the jungle Ja, Ali hade, ja, det hade väl titeln tror jag Eller om det var formen I alla fall det var ju 74 mm. ja. Och 94 Blev George formen ja. Världsmästare, 45 år Det är galet Ja, det, det, det är otroligt mm. Nummer 9 eh, Jack Dempsey Klassiker den är en klassiker ja. Det är svart va? Ja mm. Ja, alla är väl svart Ja, utom en ja. ja Tror jag Två Två eh, Nummer åtta Floyd Patterson Mm Det är lite smolkeglädje i vägen för honom med att han torskar mot en svensk Precis Och sen retur i matchen Har jag för mig att jag har sett lite grann på YouTube Och där var ju Ingmar, totalt chanslös. In, Ingmar hade en fluk. Mm. Eh, sju. Sonny Liston. Det är namn. Men när var han aktiv egentligen? 65. 64 mm. blev han proffs, men sen, eller världsmästare. Men sen blev han dockad av Ali, Ali mm. Cassius Clay. Och... Eh, honom kom kommer jag ihåg för... Det fanns ju såhär Sporting i mm. och så Sen jag kom jag till mormor och då hade... Min morbror hade Sporten i dag de här åren. Och det, mm. var, det var ganska mycket en boksteg som så såg så jävla coolt ut. Ja, ja. Sonny Liston. Mm. Eh, sen har vi nummer sex. Rocky Marciano. Det var väl en vit. Jag tror han var obesegrad. Mm, då är för mig att... Äh... Det enda som är helt ordet mm. Rocky Marciano Gene Tani och Lennox Lewis Är det enda som slutgiltigt Dragit sig tillbaka som den riktiga Som den riktiga mästaren Marciano är den enda som aldrig förlorat en match Ja 49-0 Han borde ju komma högre upp Men, därför... Men när var han var aktiv alltså var Det var 50, 50. Mm. Var han amerikan eller Han låter ju som italiener? Jag tror var amerikan. var mm. Nummer fem på den här fina listan, Joe Fraser. Och 70-tal Och det var väl Three Lane Manila. Var det? Mm. 75. Okay. Mm. Han tog titeln 70 och jag tror inte han förlora under sin. Nej, det säger mig där förresten. Han måste ju ha knockat uh, av yeah. av någon. Eh, sen har vi Nummer fyra Mike Tyson Det är ju en Late bloomer <laughs> ja, Han ska... har världsmästare för den gånger också Och han ska väl göra comeback Han är född 66 Ja Jag minns ju att men Han dök upp där i Början på 90-talet 87 blev han världsmästare för första ja, var det? det var ja. då han var alla trodde att han kom och backade oss Jämligtvis. Ja, och jag minns ju det För han hade ju en riktig jävla tjurnacka Han ja. var ju som ett eh, granitpaket Och det slog mig eh, Jag kommer ihåg att jag jämförde med Vad fan, Lella i ju född 66 också Ja, fast jag har... ja. Ja, det, Jo, fast jag, då känner jag inte dig så Men mm. men just att eh, Det skulle kunna vara Lella <laughs> Nej <laughs> Nej. <laughs> Nej, inte riktigt Nummer tre. Ja, Apropå på ja. <laughs> som. Som Tom och Alvi Lelle för Telewinken. Ja. Ja så. Jag antyker nej han som Telewinken. För att du är. Ämn som kropp. Uh -huh. Kanske. Ja. Tre. Ingo. Bar han det är för att han är svensk. Mmm. -hmm. Hade du mön? Eh, nej. Jag ska se. Tyson hade jag med och Forman. Mm. Nummer två. Bobbaren från Louisiana, Joe Louis. Och när var Joe Louis? År ja, 40-talet. Allvarliga. Otroligt stark. Och det, South Pole. Och, det och det finns ju bara en ja. ja, så finns det en Du kan kalla honom vad du vill. Cassius Clay eller Muhammad Ali. Eller The Greatest. Men det här är ju mer hörsäget. Det är ungefär som Pelé. och knappt sett de spelar. Vad vet ju inte. Nej, men, men, men ändå mer... Jag har ju sett lite, lite Ali på, på Youtube- men grejen var ju med han också att han, var, han vann ju OS i Rom 60. Mm. OS guld. Och sen var han ju inkallad till till, till Vietnamkriget. Ja. Och det vägrar ju han. Han vägrar ju liksom, varför ska jag åka dit? Jag känner inte dem. De har inte gjort Nej. mig någonting. Nej. Och det är ju... De så han i, i fängelse och Så åkte ja, han i fängelse. Ståndsmässigt. Och blev av med eh, sin titel. Men han, var, blev han, han blev inte världsmästare från 1964 ja, ja men kriget var han var väl inkallad efteråt Jaha ja, just det stämmer e efter, ja, Och så blev han av med sin titel Ja just det det var väl 67 typen eller något där ja, Och så bytte han ju, sen bytte han ju namn till Muhammad Ali ja och fick Och fick tillbaka titeln om inte det var rumbling the angle Lite osäker Så, så han, han var ju Om inte han var med i, nästan i svarta pantrarna I I, mm. i den kaliben ja. Och det finns ju en Jag vet inte vem det var han boxas mot Innan när de står liksom Och Någon sån intervju ja. Så kallar ju motståndarna kallar han för, för Cassius ja. No my name is Muhammad Ali Säger han ja. Och han så att säga Ja, ah. Och sen ser man eh, när, när den boxas i ringen, ah, just det. Så, så ser man ju Och han klipper till den liksom och så say my name, ah, så man, det. Man, man, man ser det. Att, att, att man säger det. flera gånger liksom han åker ah. på dyng ah. den där eh, motståndaren mm. jag, jag hade faktiskt klippt in, in eh, Leon Spinks också. Ja. Hade jag. Eh, jo men eh, världsmästare här eh, Jag hade eh, Först och, och då startade jag från 52 mm. Då var det Rock Marziano eh, Han hade till 56 Och sen där var det i tre år Hade vi Floyd Patterson Och sen hade vi Ingmar Johansson Han hade ju titeln från 26 juni 59 till 20 juni 60. Och sen var det från Patterson igen som hade den i två år. Sen hade Sonny Liston den mellan 62 och 64. Och sen var det Ali mm. som hade från 27, 25 februari till 19 juni 64. VBA och NUSAC tog tillbaka erkännande av Clay Sen när han bytte med Mahmoud Ali som mästade den gick en tur match som Sonny Liston. Eh, ja. Jo, Ahler hade fram till eh, 67 Och sen var det någon som hette Ernie Terrell mm. Och sen 67 Så hade Ahler igen Sen förlorade han mot Fraser Fraser hade vi sen Och sen hade vi Formen. Och Formen var ju mästare då När det var Rumble in the Young. Var det mot Joe Fraser? Nej, eh, Formen. Mot, Mot Ali ja, just öte, Vad var det du sa då? Manila nej. Eh, Den kom sen okay. nej, men han, han, vann ju, nej just, han vann ju thriller i Manila eh, Ali också Ja. Jag har inte sett den filmen Har du? Eh, nej, kanske Men det, det, det fanns ju en film Om, om Ali Inför det här eh, Rumbling the Angle Ja just det, det är den jag menar ja. och, och George Foreman Var ju, ju publikfavorit mm. Större än Ali egentligen Och det var ju där Håkan Hellström tog Sin Han hade en liveplatta va Bombay. Ja ja, ja. Ali, ja Vad heter det va För, för publiken skrek, skrek ju Ali Bombay Tyns där mm. Och det betyder ja, nocka han eller något sånt där Ja, ja. Men att de la i i saira det är ju lurigt Mycket märkligt Det måste ju vara någon av, vad heter han? På Malton? Ja, Don Joan <laughs> Don Corleone Vad <laughs> heter det Ja, nej vi, vi <laughs> På Google <laughs> ja, vi, vi får återkomma komma det här. Jag har två, två låtar boksen i alla alltså. fall Mm jag har två låtar som jag tänkte att man skulle kunna slänga in en lite kort ja. mm. Då har vi ju Simon Garfunkel, The Boxer Den har du tänkt på? Nej okay. Så Morrissey, Boxers Från LPN, Southpaw, Grammar Vad ja, betyder Grammar? Grammatik Men jag vet inte om det har någon boxningsreferens Men det, Southpaw, det är en boxare på omslaget mm. Som står så här Nej, Jag hade faktiskt två stycken låtar eh, Som gjordes Av eh, Johnny Wakelin Hette väl han Som är Det kan man köra nu Som är, den här kanske känner igen Den heter In Zair Hette den här Jag tror att den kom 75 Jag flyttar fram gitarren här bara. Ja danger, ja Och sen gjorde han ju han gjorde en låt som heter Black Superman. Mm -hmm. Den är lite poppel. Jag det på Like a butterfly Stings like a bee ja. Catch me if you can ja. Skitbra Det är, det är snyggt eh, Jag hade lite eh, Bjudet på kaffe förresten Ja mm. Så ska vi sen gå in på eh, Mina favoritmatcher ja, okay. jag, har, jag, har tre, jag, har, jag har tre stycken Och vi har nämnt alla hittills Men vi får återkomma Ja, jag sa att jag hade några matcher. Ja, som jag har ta upp. Eh, tre stycken matcher. Det är ju först... Eh... Varför skrev jag upp den? För Mamma Dali, knockout på en journalist från 65. Det har jag som ingen... Kommer inte ihåg, Nej, jag kommer inte ihåg den. Men däremot kommer 30 oktober 1974 då. The Rumble in the Jungle. Ali vinner mot Foreman på knock mm. i åttonde ronden. Nästan på slutet av åttonde ronden. Och det är lite där som jag tror att... Jo, vi har ju glömt rock i filmen också. Ja, just det. Men jag tror att det är där lite grann som... som var det, inte, var det inte mot Apollo Creed? Eller nej, det var det mot Ivan Drago Som han tog emot så mycket stryk Han, han lät Han lät motståndaren slå sig trött Och mm. sen så blickste han till mm. Det kunde vara mot Ivan Drago Och det tror man de hämtar Ganska mycket från Rumble in the Jungle För Ali lät ju De sista ronderna Lät han ju formen och slå sig trött Mer eller mindre Han, han stod ju emot rep och, och att sig och sen blickade han till han, han fick in någon träff Och så såg att han började Börja Få obalans och då gick han till attack Tänk men, om man står emot Och ta stryk så länge Men det är ju kanske inte så smart taktik Egentligen Nej jag att han ska Tänk om man får på en riktig pärla mm. En högerkrok eller en aprikat mm, Aprikat Men som man såg Alic kör ju mycket också att han han tar armen bakom nacken ja. och drar åt liksom för att mot. För att vara... få ingen så kan de inte nå Nej, liksom, det. precis åt. så måste domaren bryta. Mm. Eh. Jo, men sen har jag, jag tänker att jag ska läsa lite grann om 1959. Eh, Bredna korta är ett hos svensk tv-program. Castro tar makten på Kuba. Barbie dock presenteras i USA. Allt händer 1959. Men viktigast av allt. Ingmar Johansson blev världsmästare i Tumviksbokning. Klockan 03.47.27. Svensk tid. Natten mellan 27, 26 och 27. Juni för att vara exakt. Det har kallat det största ögonblicket i svensk historia. För på den tiden fanns det ingen större idrottsvärde än att vara världsmästare i tumvikt. Och man tror ju... Folk satt ju och lyssnade på radion. Och man tror ju att det sändes... På Sveriges Radio Men det sändes ju inte på Sveriges Radio Utan det var ju på Var det via Radio Luxemburg mm -hmm. Det var där man kunde ratta in Och höra Håra den matchen Okej okay. du sen att Han sprang ju på var på 80-talet så sprang han Stockholm Marathon Ingmar Joansson. Ja, det kom. Och det är en otrolig brist för han hade en stor hydda. Ja. vem var det han var gift med? Du tänker på Bosse Högberg, ja? Ja, men just det, det var Anita Lindblom. Nej. Uh, Anita Otterviken. Ja. <laughs> Nej. Anita, jag var han, det kan det kunde vara. Ja. Nej. Jo, men vad heter det? Han sa ju också inga Johansson att så han, att han inte direkt uppfattade en galna uppståndelsen. Jag tänkte mest att jag skulle få mitt gas ut i USA utan att betala skatt. Äh, han. Mm. Och han fi han firar ju med äh, i New York med festmöt, men Hamburg och glasmjölk. Men han fick men han fick ju inte braggmedaljen. Äh, mm. Svenska Dagbladet Utan det gick till Agnes Simonsson Som har gjort två mål På Wembley En träningsmatch mot England Vilken Vilken fiasko mm. Jag måste säga vad det uh, Thrilla in Manila också mm. Som man nämnde Och vilka var det då? Joe Fraser. Uh, Adel och Fraser. Matchen som gällde Adels enare <coughs> Vet inte tungvikt Eh uh, och sen har du ju Rambling the Angle som var den, den stora. För 25-åriga obc hade gått 41 matcher och vunnit Och vunnit 38 av dem på Knockout. Om det då gäller. För det var, var det. Visst var det väl. Vi sa det, det, det. Att det var formen som var. Mästaren va? Jag måste jag bläddra i papperna. För det här är 73 Nej just det, Ford, man var ju mästare. Mm. Tills Och så tog han över det. En koppling till Lundell. Undrar jag, var det Lundell som hade skrivit i en i en bok eller i en låt Ah de satt och, att han satt och de satt och lyssnade på radio 1958 på Ingmar Johansson. Mm. Men det var ju ett faktafel så att de fick var det en bok eller en var fick de dra in. Jaha. För det var 59. Ja, så fick han spela in det på nytt och, och eller om det var en bok. Okay. För att det var ett, ett direkt faktafel. Vi e Elkhvarns låt Alice, då sjunger jag om Floyd Patterson och åkte förbi på ett lastbilslag. Han gjorde tydligen det. Han var ju stor i stor i Sverige. Ja, som någon gång i Norrköping på någon sån här fest. Så. Säkert. Men sen har du ju en tung, en tung grej. Att eh, Muhammad Ali har ju faktiskt eh, uppvisningsboxas Om det var 64 i Ljushallen på Norra Ja, du har jag hört snack om Rogers pappa Eller i nördgänget har du snackat om det där Eller var det Näsan Eller Rogers pappa Känner du igen någonting sånt? Jo, var någon jo. av dem där var där Jo, men jag tror att det var För det var någonting på På Facebooken Och sån är det en Det någon som har lagt upp någonting och Jag tror att det var Näsan som skrev det att, att han berättade för sin Näsan berättade för sin farsa Ja och han bara han bara sagt Nej, ju, men jag, jag var där så. Ja men så är det. Jag och jag sa att men fan har inte får du inte, inte nämna det här? Någon. Nej jag, är så jag med med, på, på en höftboll. Otroligt tror det. Vad är min favoritröd heta? Boxer. Rätt. Var inte han? Han var vad heter han? Han var boxer. Vad heter Busse. Busse var Bussa Boxer. Han var, han var med på tomslag. Ja ja precis. Live-sändning. Och vad är min favorit alkoholförvaring Ja men det är ju en frysbox Baggingbox Jag måste bara kolla på samlingen Har du någon MP-box? Uh, Vinylbox? Ja de, du ser de där Smith's Queen's ja, Dead ja. typ ja. ja det är en box Ja, ja precis Ja, Bra. Mm. ja han, har vi nästan tömt ja. ut där allt, allt när det gäller boxning Allt tömt vi ska väl kanske dra en, en ny, ett nytt ämne? Yes! Du har ju tre det på ämnen på Jag hoppas nästan att få någonting för dig. Det är inte tur bra. dra. Ja, sist var det pärl. Den här drog Då ja. har de gojsa hos i lappan här. Men... Vi tar den här. Mm. Och då läser jag. Det är också <laughs> det. Är också din. Den, den den är intressant tycker jag. Hittar man vad det heter? Trios. Ja. <laughs> jag tänkte varför fan en <griär> grekisk ö <göd, griär> eller, eller vad. <griär> ja, kan man har, har du hört det vad heter det på? Var någon gång när var jag var jag Penti Pentelila och näsan var röd. Jag nu var på luft Otänkas det. Ni, ni var på luft i två veckor i Grekland. Ja. Och så ett så, så, så Penti började med Det i en så otäckt. <griär> <griär> <griär> ja. Jo, och, och så låg vi och, och Det var någon kväll vi skulle sova var vi var ute, Och så började vi hitta på Grekiska öar Ja men det blev ju Henglos och Äpplås och, och så, Jag tror det var Roger som drog till med Kitos Men trios Ja, ja trios, här, trios kunde det vara Trios hade också uh, kunnat vara det. Mm. Uh, spännande, men då är det alltså ja, Det är bra, då blir bara dina ämnen på slutet Då blir överraskning för mig För det här jag glömt bort Så det, är... det är det som är fördelen i hur länge tid det går uh, Ja Kommer ihåg det dina? Uh, två kommer jag ihåg uh. Faktiskt, och Bentley okay. förra gången Kommer jag ihåg var en Spännande mm. Trios Underbar Yes, vi tackar för denna gång mm. Knockout, oh. hej Varväl. Jag har tyckt att Jag jag kommit på. För det var ju roligt. När du nämnde förra veckan... Lille det. Eh, vad heter den? motståndare. Att du kallade han för Roger Nilsson. Ja, men den hade ju med. Det glömde jag bort. Det enda jag kommer ihåg med boxning i Sverige det är ju Lillen mot Roger Nilsson. Och Roger Nilsson, han var ju från... Linne. Linnea heter det. Linnea. Ja. det är en, eller... eller egentligen heter han väl Andersson. Ja. Det är väl en... en östermalm till tror jag, va? Ja, och Lillen kommer väl från Gävle, ja. va? Jag får att han var från Jävla. Men bara såväl. kan du andra boxarklubbar? Mm. Dalen har ju en i Sandsborg. Ja. Det är där hon kommer ifrån, vad hon nu heter. Lauren. Ja, jaha. Mm. Var inte en världsmästare Eller svenskmästare, hon de gick det någon titel kanske Sen hade du även Kommit på eh, Ali had, Alis dotter boxas ju var väl framgångsrik Laila Heter hon Laila? Mm. Ja Heter hon det... Laila Ali? Ja, jag tror jag. <laughs> Laila låter... kanske det låter... ja, 500... ja, det låter en Ro... Ro... Det kan vara fel Det låter som en Rogen... <laughs> Råge Man kan googla Men det finns ju någon känd till på... boxningsklubben? Men jag kommer inte på nu Lite där, ja. mm. ah. ah, Det får man Det får man googla upp ah. Tack Hej hey. hey.